Gjdo lëvda dhe, dhe falëndërim I takon Allahu Subhanahu wa Teala Allahu në falëndërojmë dhe vetëm për i ti falje Dhe ndim kërkojmë Salavatë dhe selamut Për shëndetjet Mi pengamberin e zxedrë Muhammed Mustafa Alehi salatu e selam Bi shok të ti besnik Bi familjen e ti të ndërshme Dhe mbi gjithë muslimanët e se të ndjekin Rrugën e ti me të mira Dhe më në ditë në fundit e kësaj bote Të ndërruar gjë më të li do t'i ndajm disa minuta para xhutbes së xumës, që sfletojmë nga ajetet e Allahut, nga komentet e dijetarëve, nga mësimet e porositë e librit të Zotit dhe sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, në mënyrë që të përgatitemi që si të takon një besimtari për ta adhuruar Allahun te baraka we teala. Je në surrën e fundit të Kur'anit, sot do të jemi me Sura At-Tariq Sura e cila numëron 13 numëron 17 ajete i kasbrid pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në mëk është e shkurtër por mban një tematikë të madhe e cila i shiron të gjithashtu disa prej provokimeve dhe komploteve të cilat ia ja përgatisnin Më kellit për nga më berit tonë aleyhi salatu Vë selam Surëja, quëtë surëja At-tarik Surëja At-tarik At-tallët e jasht Më radhë në Kur'an Kjo surë Filon më një hirë shumë Interesante Dhe shumë të mahnitse Thëtë Allahu të bareke vë teala Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب كjo hyrje ishte hyrje shumë interesante per arabut neve kur i lexojm ajetat duhet ta kemi para syr rrethanen mjedisin ne tecilen ka zbrit sureja por edhe momohnice oshe sura e kuranit Ajete të Kuranit vajtojnë me çën, objekt humbtimi, studimi, mahnitje, edhe në shekullin kur njerëzit mendojnë se kanë të arritura të shumta. Andaj Kurani më këtë veçuohet me vazhdimsinë, me vazhdimsinë në kohra që njerëzit kanë mundësi me humbtue. Pra nuk është diçka e shterrur, nuk harxohet nga se është ilm is written nga anë Allahu te baraque ve taala and ai sigurt që mahniteshin arabët e parë për këtë tema se ka i marr këto Muhamedi ali salatu selam i trin yeri ata e dinin se s'ka mësu, s'ka shkollu, s'ka shkruaj, s'ka lexu dhe ai vjen me këtë tema të cilat dalin por te botës së sa vogël që në ata jetonin. Dhe ajo është bota e tokës. Bota e shpijes dhe pazarit dhe kafshev dhe hajvanve e kështë të merav Kjo sure janë ndryshonte Janë ndryshonte tamam që ndryimin e tëre Karshi për nga mberi talehi salatu Ves selam Thetë Allahu të barekje vë tjala Ves seme i vë të tarik Pashacilin Dhe këty ka dhamë pashacilin dhe tarik Pashacilin dhe atë i cili troket Tarik o me trokit Ma dje edhe në gjuën Shqipe është po me të njëtat Shkronje, huazuar, gëgju arabe Vëse me i vëtë tarik Tarik dhe me dhanë me trokit Por Gjdo sen që ka troket natën I thëjnë tarik Gjdo sen që ka troket natën I thëjnë tarik Andaj për nga mberi jonë sallim, Në hadith Endaloj që njeri ju Kër të vjenë natën Kur djen natën me hin shtëpë pa trokit. Bein amire alejsalatu wassalam famoz djenë një hani për juve natën te familja e tij pa pa paralajmërim ose pa trokit. Nga se kjo e, e shqetson familjen. Ekshmërrall kjo ishte për kohën kur ata kishin edhe rreth dhe mjedis dhe mënyra dhe trajta të ndryshme të të jetesës shpesh harqto ndryshojnë nga nga format tona. Tadhallahu te bareke ve te ala, pa sha cilin dhe trokicin, ai i cili trokat. Wa wa ma adraka al-tarik. Tadhallahu jallu jalalu, çka e dit ti o Muhammed alayhi salatu was salam, çka është tarik. Çka është tarik? A do të kemi përmend në ligjrat e kaluara se kur thot Allahu te bareke ve te ala, wa ma adraka, çka e dit ti? Kërë thoje në kohën e kaluar, në kallëzon. Kërë ti thoje në kohën e tashme, nuk i kallëzon. Rallahu të vare kjovëtare, kërë ti thotë Muhammejt Alei Salatu e Seram. E qka të bani me dit, i kallëzon. Ja kallëzon atë pëtësinën po e palashtron pëjtjen. Nëndërsa nëse i thotë u e ma ju dërike, dhe qka të bani ti tashme mësu, nuk i kallëzon. Dhe kjo është prej, Urcijës Allah u të bare kjevë të ala, shpesher Allah u gjelonë në Kur'an banë pytje dhe e jepë përgjigjën, dhe shpesher në Kur'an banë pytje dhe nuk e jepë përgjigjën dhe atë s'kanë mundësi kur, kur njerëzit me e ditë ata Andë Allah u të bare kjevë të ala përshemull kërë i ka parashtur isa prej pytjeve Se, a e ditë dikush kërë batë kjë ameti, s'ka gjevabë Ilmu hain dhe Rabbi Ka thënë Allahu të barë kjo e tala Ilmi, dia, për këja mejten është të zotë i jam Thua ju njerëze, veç zotë i jam e di Andaj ka disa pytje të cilat Allahu i parashtron në Kur'an Që edhe njerëzit janë kurështarë mi ditë ato dhe nuk e jepë gjevabin Adë njeri është i kufizuar, është i kufizuar në, në hullumtimët e ti Wa ma edrak më tarik, të tarëk I thënë Allahu të barë kjo e tala E qka e ditë ti Qka është et tarik? e tarik Hëtë Allah, Allah u të barë Kjo e teala E ne gjimu thëkim është yli ndryquës Djetarët Kanë thamë Më gjdoherë mas pythjes në Kur'an Qka e ditë ti A jeti qka vjen është gjevab Gjdoherë në Kur'an Kër Allah u pytë e qka e ditë ti A të rëllohu të barë Kjo e teala e jep aja javobin çka është trokici i natës në kët rast në kët çurë sure, thellahu te bareke ve teala en najmu es-saqib është ylli e ka thutë allah u jelala es-saqib thuqb është çdo send që ka deporton përtej diçkaje dhe e than ata ka thënë Abdullah ibn Abbas es-saqibu al-mudhi ka thënë Abdullah ibn Abbas Illi i cili ndryqon shumë Pra betohet Allah u te bare Kjove të arën kur anë në këtë sure Në një ill të madh Apo në shumë yje Të cilat ndryqon shumë Dhe ka nga disa Transmetime tjera Pre disa mufesira dhe shpiguesve tjerë E në gjimu thëkib Illi I cili qanë Pra qanë pjesë të mdoja të qilit Delisat vjene të kë vendi Ka anë për nisa transmitime tjera Se njësën nga qiali i shtat Deri sandalet Të qiali i par Dhe këtë këto jam Kryesat Allahu të barë kjo e tala Gjigante të mëllojat I ka kryuar për, për të shfaq Madhështin e ti Në kryim Dhe për atë arsien të zine ka përmend Allahu të barë kjo e tala Në surën El Mulk Mësabija Për të zbukuruar këtë dunjë për ta zbukuruar universin e tij te bareke وتعالى. Por hyrë kësaj sureja është me me betim në yllin i cili lëviz natën. Njerëzit sot normal se nuk kanë studim ë jo të gjithë, një pjesë e njerëzve studiojnë çëshen e yjeve, lëvizet e tyre Dhe në të kaluaran kanë qenë shkenë sa shumë të ndryshme Dhe cilat njerëzit i kanë studiue Dhe janë morë me, me gjërat e yjeve Dhe eri sa njerëzit kur kanë pa që yjet Janë ashtë në përpikshmëri të larë, televizjeve Dhe janë mahnit se sa ku dret i madhë egziston në yje Një grupe i njerëzve i kanë adhuru ato I kanë adhuru ato Adhajt në grekët e lasht e kanë adhuru e Marsin, Aforditën, Jupiterin dhe kanë menduar se këto janë zotra. Dhe nga madhështia e diellit e kanë adhuruar. A dhe Allahu Tebaraka Yuhallai ka përmend në Kur'an yjet dhe në kontekstin e yjeve e ka përmend madhuruar Allahun Tebaraka Yuhallai, Zotin e yjeve, për cilën arsye nga njerëzit kur i shohin yjet, ata të s'i njohin këto gjëra, ata i studiojnë këto gjëra. Se si ato lëvizin kilometra të hatashme Se si ato ta kanë fuqi shumë të madhe Dhe se si nuk përplasë njëra me tjetërën Kjo i ka boj njërzit me mëndu Se ato kanë do një kudret Dheri sa dhe horoskopët e ndryshme Shkryuën bazuar mbi këta Horoskopët e ndryshme Falët e ndryshme Parashikimet e fateve Të cilat janë të gjithat kota Janë nga, nga lëvizja e, e yjeve Janë nga lëvizja e yjeve E ijeve Andaj qëshin e ijeve E ka madhru Allah në Kur'an shumë Ma di në surën e lë wakia është, është betue Ma di është betue dhe në vendet ka carkullojnë ije Fela u kësimu bime wakiin në gjumë Wa inna u le kasemun le u ta'lemune adhim Tëtë Allah u të bare kjo e të në surën e lë wakia Betohem në carkullimin dhe vendet e ijeve Dhe si kur të adhini Tëtë Allahu gjele gjele u kjë betimu shumë i malë Njëriju Njëriju është atë që i vogël Nëse e prezenton Në vetë vetën Karshi planetave të tjera Karshi Atëre Trupave Gjiganë që ka kriju Allahu të bare kjo e talë Shëfë se njëriju shumë Shumë krije se vogël Shumë krije se vogël nuk qënë peshë në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Të njeri unë bizotronë ndjenja më dhështis, ndjenja e lartësis, por ndryshe, realiteti është ndryshe. Dhe të lau të bare kjo vëtjala, in kullu nefsin, lemma alejha hafil. Përshka kse, njerëzit në të kaluarën besonin në yje, se ato vendosin fatët e njerëzve, fatkeci të njerëzve, se ato e rujnë një illët runë e një, një illët gjunë, Allahu gjellu ala U betu në yje Dhe një yllë ndryquës Dhe tha In kullu nefsin Lemma alejha hafëd Nuk është si që mendoj njerëzit se yjet Jena të të setë e vendosin E vendosin të armen në njeriut Gjdo nefs të të lau të barë kevë të ala Lemma alejha hafëd Ne i kimi caktu gjdo nefsi Një kujdestar Hafëd do me thonë Kwi dëstarë, mbrojtës, ruajtës Gjdo në nefësi, qëka ka kryu Allahu të barëkja vë të ala Gjdo njeri, ja ka qaktu Allahu të barëkja vë të ala Hafidh, që dhe më dhënë hafidh, ka dhëmë një këthiri Rahimahullah Kjo komentohet me fjallën tjetër të ta Allahu të barëkja vë të ala Lëhu muaqibatu min bëjni edhejhi wa min khalfihi Jahfadhunahu min emri Allah Gjdo nefës e kanë nga një kujdestar, qka i bje në një ajet tjetër të të Allahu të bare kjo e tëra, Allahu ka caktuar, po gjdo njëri muak i betë, muak i betë, qka do më thanë, me la që, që i rinë para pas, jahfodhunehu min emri la, eruajnë në kaderi Allah, ka thënë Abdullah ibn Jabasi, ka pasë murdzuhe me një vendë, A kanë mundësia murdzu me një vend Ja ka ndru menën Me lacja dhe ja ka ndru Pse s'ka pas me ra Ka pas me ndodhë një ndeshje Dhe ti e njës për që aty E allo u gjerëve ka po punën Me arrutit i shkatë të shpia Mu këthime mor Me ndodhë ndeshja timës me trokë Kështu i kanë komentu e Djetarët Ja hthodhune humin emrin la Le humu akibet Që do më dhanë Dvinë para masë me laqët Allahu të barë kevët e ala, të cilat e ruaj njëri në mësta godet, kaderi Allahu të barë kevët e ala, dhe njërzit në ruaj tjenë, nga kaderi dhe në fjallet e tyre, për pak kështu pësue dhe une, ka në libra, historitë më oja, për pak, në minut, në dakik, këmpshtue, njërzit ka në historitë shumëta, pra zë njëri ka në historinë e jetës ti që mundet me ja vendos titullin për një dakik kumpsitur, për një minutë kumpsitur, për pak mund rumenja dhe kumpsitur. Kta Allahu i jelon a thotë, e kush e ban këtë kta? Allahu i jell bola. In kullu nafsin lamma 'aleiha hafiz. Çdo nefsit i kimi caktu kujdestar. Dhe kjo është nga rahmeti i madh i Allahut te bareke ve taala. Njeriu sigurisht i ket kujdestar të Zotit. Me lekët e Zotit Të cilat e ruajnë Njëri u shkatroa Nga dushirat e flakta që i ka Nga ignoranët se e madhe që i ka Andoj për nga mbiri A.S. dhe në hadith Me dit njërzit Me dit njërzit Aqka e dihune dhe shka e sho Kanë thonë djetavet Prej botës e gjinve Dhe shejtanve Dhe kurtheve Nuk njërzit shum pak do të kishin qesh. S'ka vakt më keq. As har përgatitën. A ditë tërë ka thonë pejgamberi alay salatu wa salam, ç'njeri u duhet me pas kujdes natën. Duhet me pas kujdes natën. Ka thënë alay salatu wa salam, kur të perëndon dielli, mbledhni evlat të juve dhe futni në shtëpi. Pse ja rasulullah, sepse shpërndahen shejtanët. Shpërndahen shejtanët. Andai Allahu Tebaraka ve Teala thodna kët surën e kët ajet. In kulli nafsin lamma alayha hafiz. Në ne çdo nëfsi ja kemi përcaktuar nga një kujdestar, nga çka ta ruan, nga të qtia. Ndodhin kaderet Allahu Tebaraka ve Teala, kujdestari i Allahut, meleku i Allahut e ruan njeriu që mostpson nga nga e keqja. Dhe njeriu në jetën e tij, në jetën e tij, në botën fizike, yova jo të në botën e kaderit. E cila ashtë bot E cila vjen të ardhman Apo duhet me Me ndodhë një raport për me erujt Por fizikun e ti Në ushimët e ti Në pijet e ti Në konsumimët e ti Sa gjëra ka të cilat E dëmtojnë ata Por e ruhen Allah u të barë e kjo e tjale Andaj shiko Allah u gjithas farë Imuniteti ka kryuar trupit Kur ka diqka e cila nuk është e përstatsme Por ta e ndzirë rjasht Nuk e doha ta Për si da të arsuje nga se nuk është e përstashme Shikot njerit kër i bjen një virus Shikot njerit kër i bjen një grip Se si likshtohet Dërsa doktorët që ishe komentojnë likshtimin e trupit Kër njerit e ka virusi I gjithë trupi mobilizohet Për të nëzjer materin e cila ka shkaktu grip Si diçka e panjor për ta Pro trupi ka ati immunitet Ati fuqim brojtëse Kur i futët diçka e panjofshme, e cila është virusi dhe smuja, mobilizot i gjithë trupi, kur të mobilizot trupi, përshka këse e ka që energjien dikën tjetër ti moskita katë. Nga se kitë trupi e të luftu me dikën tjetër e ti likshtohështë, kitë ketë proces, dhe si ne shpjegojnë mjekët, ku është, ku shë e ka caktuati, ku shë e ka shtipë që kur të hi e virusit trupi me njëherë me, me mor mobilizimin e vetë, i në kullu nefësin lemma ale Thëtë Allahu te bare kjo e tëra Gjënjeriut i kemi caktuar kujdestar Kujdestar i ka caktuar Allahu gjele me lek Po edhe trupin e ka instalu Dhe e ka kryu e në atë fuqi Që vetë andaj mjekët thonë Shëndeti më i mirë Qili është me konsumu barna A me luftu me trup Me luftu me trup Andaj të gjithë mjekët thonë Se shëndeti Më mirë o murujt me naturalitetin e ti Natërshëm Qyshe natërshëm vetë me lënë trupin me largue Nga se trupit gjithë muon Kër e hekë smujen, forcohët Gjdo smujet që ka e hekë Merë forcë tjetër Qikur të venë smujar radhës Më konë edhe ma i fordë Dërsa njeri u kur fillon me konsumu barna Fillon varët për to Fillon varët për to Dhe fillon trupi alea dëtyrën atënve E ata stakrim punën që ishtë duhet Nga se janë falcë Nuk janë natyre Allahu te barekeu te të ala. Fa dallahu gele jelalu falyanzur al insanu mimma khuliq. Atartu dallahu gele jelalu let shikojë njeriu nga çfarë është krijuar. Kjo tani është esenca për të cilin Allahu te barekeu te ala ka zbrit këtë sure. Nga ylli deri na falyanzur al insanu. Let shikojë pak njeriu, let studiojë pak njeriu. Dhe të nalët pak njëri Dhe leta shikoje Prej nga është kryuar Shpesh herë në ketë zbavitin e njëriut Njëriu haron pika ka ardhë Dhe zdo me menu ka ka ardhë Por do me menu ajo qka i shkon për qefi Për diskutimin e të ardhëmës dhe të arriturave Dhe sukseseve dhe pasurive e kështu më radhë Për gjele allohu gjelë gjelë lu Allohu të bare kjo vëtala nuk e përgdhel njëriun me rejna Nuk është Allah u të bare kjove të ala Sikur që na kemi shumë dos ta E shumë shokë të të të na i bojnë në rafsh neve Fel jendurin insën u mimma kulekk A shiko njeri ju për i qka është kryuë Ne kitë që tu me na vetë Hajde kazojna për i qka i në na kryuë Të gjithë në kishat mare Apo në kishat mare me kazoj për i qka i në kryuë Por se Allah u gjithë në këtë sure Por gjithë në dha vetë Por nëse neve këshmi bo pëytje Për e qka imi kriju Me e citu Drejt për drejt Për e qka imi në kriju Asë njërë nësë kishë pas gudzim me e kallëzue Thetë Allahu Tebare Kjeve Tala Khullit kamim me in dhefik është krijuar nga një uj I cili del me hujum është krijuar nga një uj I cili del me hujum Dhe të arapte kanë dit Qka dhefik Dhefik i kanë dhonë njëriut Një defik e në thonë Arabët ujt i cilit del Si material Për me linë një tjetër Ujt i cilit del nga njeriu Nga mardhonjet intime Për me banë një tjetër Thetë Allahu Gjellola A i një kriju për gjësaj Nukatë Allahu Gjellohu më s'më përmend. Kjo është realiteti i Allahut, i cili e ka bëllau Allahu te barekuhu te ala. Në sura Al-Baqara tha uje el-Jelalu, inna Allah la yastahi an yadraba mathalan ma ba'udatan fama فوقha. Allahu uje el-Jelalu nuk vjen marr turb, më e ka dhënë një shembull i cili është hak. Mekaduni shembull i cili është hak. Tanit Allahu te barekuhu te ala, xulqa min ma'in dafiq. Njeriu është krijuar nga një ujë i cili del me hujum. Del me hëzë të madhë Del me shpejci të madhë Preka del Je hrugjumim bejni sulbi vë të raib Ki uj del Nga fundi I Kocit të njeriut Bur Vë të raib Dhe nga Nga pjesa Po është fytit të gruas Kjo është komendit Abduvaj Bni Abbasit Radiyallahu an. Dhe sot njerzit, shkenca, mjekësia e ka zbuluar se ka dal ujë i njerit. Kan zon është një koc në fund të njeriu, piçati mbledhet pastaj del. Dhe gjithashtu prej te gruaja mbledhet poshtë fytit dhe del. Abdullah ibn Abbas i para 1400 viteve e ka përmenim në gjeriri dhe e binu këthiri dhe djetartë e muslimanëve se djali ajës për nga meri tale i salatës salam kër është pit, ka del uj njeriut për të cilit kriot njeriut tha nga fundi i trupit të njeriut dhe nga maja gjoksi i gruas për që aty pas taj kriot tha në Kur'an ku është kjo je hrugjum i mbejni sulbive të rajm del nga, nga pjesa më e forë të njeriut Dhe nga të raib Të ribe ka thon është vendi Kë e dhënon Atë qaforën gruaja pe, pe qasaj pjesë Del pastaj Ujë nga i cili kriot një riu Pastaj një riu Po i njëti gjen Arsye mu lafdru Po i njëti gjen arsye Mu krenua Fëtë Allahu te bare kjo e të ara Innehu Ala rëgjëi hi lë kadir Allahu gjele gjeleluhu Ka fuqi me këthi prap Kanë thonë djetarët me rinjallë prap Cilla forc Cilla forc Ka mundësi Me nëzirë një rinjën për e atje Posë Allah u të barë ke vëtjala A në shikallahu gjeleuna sineve në asil shembuj A i cile e kanë nëzirë Nga kohë si një rinjët Një ujë për të dalë një tjetër A nuk është i fortaj me rinjallë prap A nuk oj forta i men gjatë prap A e kanë zirë për dikun që Ska mundësi dola njerit me prej e ka ti A ka mundësi sot dikan I cili nuk është pjelor me bo pjelor A ka mundësi sot dikan I cili Allah e ka bo shtarp Ti me bo pjelor Ska mundësi A më le banë ti më rmerin me, me, me bin luljatë Me bifaratë Zbin Allah u gjelë thot Innehu Allah u ka forts Dhe është i ford Me e rinjallë njëri unë Andë e thanë djetarët Se rinjallëja për allohën të barek e vëtjara është proces pikë sa i dunjoje Pikë sa i dunjoje Pro na kitë që tu jemi rinjallë Në kuptibis e si jemi konë hiqë E pasë e jemi bo Të gjallë Për allohën të barek e vëtjara Jo me tu blesërajer Ditën kur dalin pa sekretët Ditën kur dalin pa sekretët Ka thënë Abu Laib Një Abasi, ditën kur dalin në pahë marët, ditën e gjikimit, që ka ndodhë? Shpërndohën sekretet e njërzve, dalin pahë gjuna qarët, dalin pahë kriminelet, dalin shesh njërzit e cilët i kanë më katua lau të bare kjo e tjale dhe i kanë mba gjuna hatina dhe fillojnë e grindën, Tim ke fut, jo Tim ke bo muhe me bo këta, Ekshë së mëral, A dhe Allahu gjelën në shumë sure, Në ka të regu që si, Khasmëron, Hinë khasmi njërzin ditë në kiametit, Hinë khasmi me shejtanin, Hinë khasmi në mëdvetit, Tim kështim e medveti, thot, bo gjuna, A i tëtë, Jo tim kështim e bo gjuna, Allahu gjelën, La të khtësi mu ledej, Wa qadë qadëmtu i lejkum bil waid, Thëtë Allahu të barëk i vëtala, Musu për lanit tash para mu Mosu për lani tash para muhe Wa ka dëka dëmë të i lejku mi luajit Se unë ju këmqu kur anë dhe për nga mbar Me ju ka dhu se zbanë Qka banë e qka zbanë Tash mosu për lani kush i ka pas fajet Se kur kush me zorë s'ka shtije Nësure Ibrahim Allah u gjela thot në gjuën e shëtanit Shëtanit qka thot La te lumuni Lumu e më fusekum Mosu më fajsoni muhe Po fajsoni vetën A ka di kush dunjë t'i kahin bilik e që mund të mjaft dhon faji dikujt tjetër, po ti më me men krije. A vetë se të ka fol dikush dush më bani punë. A vetë se të të mirat ti dush më bani punë, a nuk mendon, a nuk logjikon, a nuk nallesh me rriskua të puna. A e ka leju Allahu, e ka leju pejgamberi Ali sallallahu alaj salam, anaj ditën e gjykimit do të ketë për lajmë të mëdha, jo si për lajmë të kësaj dunjaje. Nga sa atje përballë Jhenemi e kush donë me, me hingjenem. Në e kalumë surën abese, ku allohë u gjitha njëri o i gatë që me donë, babën, nanën, grujën, evlatë. Në këtë du njëa e banë që ta di kush? Kërkush. Në këtë du njëa njëri e, e jetë vetën për evlatën, e jetë vetën për bashurëtën, e jetë vetën për babën, për nanën, për me sakrifiku vetën me pështu ata, për në akhiratë ndronë mizani, se gjenemi o për para, Njëri u është i gacë që më thotë, merë nanën, merë babën, merë vladin, të pështoj une. Kjo që ka argumenton, për vështirësine asaj dite, thotë Allah u të bare kjo e të ala, jo me tuble së rajër. Mirë po në këtë fjalën tuble, kanë dhënë djetarët, është vetë ajo, ajo ndjesia e shprejhjes që do t'hin bela. Thotë Allah u gjellola, ditën kërna i shpalos në sekretët, ndërsa tuble e qka do më dhënë bela pra kuqpalloset sekretit njërës njërës të imbela. Para me ndoët, sa njëri dhëtë amërë rrësht atje diçka shka si ka shku në tërmen, se filani ja ka bo do një shërë, filani ka bo komplet kundër atina, filon, njërzit kanë në jetet e tyre, faqet zezat shumëta, të cilat nuk i di posa Allahu të bare kjo vëtjala. Adit dalin, dalin. Adoj për nga Mirja Alei Salatu e Selam ka tha në hadith, hadith se ka të të të të të të të t e afëron dhe ja përmenë gjunaat disa mirë po nuk ja shpallon. Në ditën e gjikimit mëshira Allahut është në mbulim, me të mluhe. E luqmirë Allahut të gjithë dhe Allahut me në mluhe. Andaj kanë dhëndi jetarët në këta jetë se kjo ditë është kërë provokohet belaja. Ajo ditë kërë provokohet belaja mes njerëzve, roken njerëzit të cilat janë më të afort, pëse njerëzit, Nga se përpara kanë gjenemin Thetë Allah u te bare kjo e teala Femëlehu min kuvetin Vala nasër A ma përqudi Adit s'ka ku vet S'ka ku dret bibo kërkuit kërgjo Ajë roket me vjal me njerëzit Po s'ka ku dret bibo kërgjo Në këtë dunja Kër njeri hasmojt me dikan Ka ku dret, ka lëviz Allah u gjithë dhët Adit në i qesna mpah Këtë më arët i shofi njërzit njëri tjetën që kanë bë dhe plotë kom plotë dhe të zeza female u min kuhë a me jam e Allah u ku kuvetin s'ki shka mi bom as ti s'ki kuvet, asaj s'ka kuvet asaj s'ka t'ka bo keq e as ti që ki bo keq, s'ki kuvet uala nasir e as ki di kanë me thir hajde tina që këna ta mor në hakin s'ka shiko kjo është ditë e madhe ditë e ranë Njeriu ti dalin 6 shumë gjora dhe ai ndor s'ka kur gjorë. Thot Allahu te barekehu te ala was-sama'i za't-raj'a. Pinget skein prapallahu jelo del në qiell. Thot pasha qiellin i cili në vazdimisht jep. Ka dhën komentatorët gjithashtu gjithashtu gal Abdulllah ibn Abbas radiallahu an ka dhën pasha qiellin i cili jep çdo herë shi. Pasha qiellin i cili çdo herë jep shi. Këtu Allah u gjena betohet në një kryes të ti të madhe E cila neve në mbanë gjavë Mësve pas uj, a mund vazhdojmë ne? Jo, s'ka mundë si Mësve pas neve ushqim, a mund vazhdojmë ne? S'ka mundë si Kushe bjeg në ushqimin? U eseme i dheti rraja Qieli cili jepshin vazhdimsi U al arli dheti sada Thëtë Allah u gjena dhe betohet në tokën E cila e ka afcin për muqah Kur qatë e futi farën aty dhe ta jep ti bukon A është kështu procesi Vjen shiju e harmonizot me farën e tokës dhe ti e han bukon Kit ki proces ti e haron Ti e haron E haron kër hap buk E haron kër i shvizon një metet Allahu te bare kevë të jala A dhej tha Allahu gjelë gjelëna jetë tjetër Vë gjelëna minel ma i kulleshej inhaj e felata dhe kërun Ne nga ujë e kemi botë qdo sen të gjallë A nuk e me dytoni këtë punë Se ti mësë me pas uj A bë Shterës, thash E Allah u gjele betohet në këto një metë Shiko një pak Por men një pak Allah u gjele dëshiron Njeri ju me e dit ka i vjen një meti Dhe me falenderua ta Kini pa njërzit në raportet e tëre Kure di se një njëri ka bo mirë Qfar raporti ka me ta Qfar raporti ki me dikani që ti të ka bo mirë Ti ka donë një satë hola Ta ka zëgjot dorën fundja Ka shilu fundja E kirin gjenë ndryshe Po zotë i jo unë gjele gjelelu I cili nuk në endalë të mirën Nuk në endalë të mirën Sa e ja falenderojmë në Allahun të barek e vëtjala Sa i bimë sejsh dhe atina Sa jemi mirë njohës për këtë të mira A dhe dhe për nga meri Alehi salatu e selam Se Allahun gjele gjelelu është për teja saj sa ti munësh me falenderojë Po Allahun gje do veshna me e dit Mi thonë faliminderit e zotë Se ti kursun i thu falinderit A dhe dhe Inehu la qaulun fasl Vërtet që Kur'ani është fjalë e prerë. Nuk ka nët Kur'an të pavërteta. S'ka nët Kur'an legjenda, nuk ka nët Kur'an gjëra të kota. Qaulun fasl. Kë Kur'ani i dán punën. Kë Kur'ani i ndan punën. I ndan gjërat i xhiqon gjërat. Nuk i lën të mërgulualla, nuk i lën me me Me të hutuara Vë ma hu e bilë hezëll Ki kur anë dhe dhe lohu gjeluar nuk është hajgare Nuk ka hajgare Hezëll dhe me thanë kur njeri fol Për me, për me e kalu natën A rapt i thujnë hezëll Hajde flasim Që me qu natën Që shkona po me qu ma betin Kur anë nuk është i til Kur anë nuk ka të na me, me mu gjumajnë Se dita gjumasht Nuk o kur ani se na kjo rutin që ashtu kena qilu që këtë pjesë Balkanit ku falet gjumaja. Ka ullun në fasëll, këtë janë dëvërteta që na duhet mu mobilizu për këtë dëvërteta, mu përgadit për këtë dëvërteta, sa njerës po i përcijelim në ditë neve. Sa njerës po i përcijelim për ta lau të bare kjo e të ala. Dhe njeri u shpesh nërë që ditët, a është a i të uvorros, a na i në dvorrosët, që s'mor në mësim hiqë Ashtu u vërros Ajnë dhe Ana në rësigrat të cilat nuk dinam i lezun Gjarit Allahu Tebare Kjovëtala Sa api familiar dhe ti i di që të kanë dek Sa apri kushive i di që të kanë dek Kanë drujetës janë ato mo Një ditë edhe ti që ështu Edhe unë edhe ti Ana Allahu Tebare Kjovëtala I tha Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem Surin e zumar Inne ke me jitun O, me jitun, o Muhammed Ti e i vdekur Nuk i tha ki me vdek I vdekur U këri ki proces Edhe ata kanë me vdek Efe imite Efe humul khalidun Në jetë jetër dhe Allahu te bare kjo, tjala, Si ndrojsh jetë ti o Muhammed A kanë me metë ato përgjizmon A këna me metë na përgjizmon Këna me nejtë na gjizmon kët tok Jo Bolle e idhë të kjo pun Bolle nuk në shkonë për stati Po kjo e vërthejta, vërthejta. Njeri ju këri plakë këtë diku shë kini pa Ba të barë për ata Si këri ja dëshirot hajde moh Po det ditë të tua me dëshiruar dikush, ha të shko. Po pra shiko na se si e shtim njeriu ka Allahu te bareke u tehara. Shko se te garva akti ok mo. Le ma murrenim pak nket tot. Kështu e ka vendosur Allahu Xhelle Xjelalu lixhin. Wa ma huwa bil hazl. Ki Kur'an nuk oai gara. Nuk me kalue ditën, muhabetin, meclisin. Këtë janë se të vë të në vërtetëtin Kur'anor dizat dikas vit Allahu te bareke u teala. Innahum yakidun keida. Fa Allahu te bareke u teala fortet ata Ka thënë Abdullaj Vljabasi, Arabët i banin kur tha Mohamedi të lejë salatu e selam për me për me në poshtë një prej sa ishte në të rabbe subihira i belmenun tho ishin si të vdese Mohamedi në liromi, i këthejmi aso ishka e nakon apo, si kur që thojnë pëllot prej, njerëzët dhe si në thojnë si ti në poshtë me musliman në e këthej në atë gjendjen kura konë para 2.000 vjetëve shumë lumëturije, ngrotësije, mirësije, kësht Po hajhat e hajhat, sa largë është me ndohë ajo Allah e kabo kader Me kudretin e ti me pasë, musliman I vjen mirë kujt i vjenë dhe si vjen mirë kujt si vjenë Kështu me ndonin arabët për Muhammedin a.s. Mirë kem, bashk, tuk nach Edhepse s'ka qenë që ashtu Se pes vete e kanë pasë ndohër këtë qëtëjti Ebu Gjehli, u me jemë nuk khalëf Walidim il Mughira Pez vete ka tetin, e kanë u dhejshki stetin, ama ata e kanë një instikt me të cilin flasin në emër të kejtëve. Popli po do. Ajë aj thot, ama ajë thot popli po do. Pra ajë flet në emër oh, të të cilin mive, një milionve, djë milionve. Allahu gjellonë tha, innehum jeki du në kejtëve. Tha, o Muhammed, ata janë të të bë kurtha. Tane njëri ju të me rohët, kër i banë kurtha. I kanë të bë kurtha shumë Muhammed, sallallahu aleyhi sallam. Ma dje i kanë bëhë kurët reale, praktike, publike Kanë dhënë, o e le që këtë punë, o në të mbysmë, më njëherë Një qënë dheve ja kanë dhënë me evra Muhamedin sallallahu aleyhu sallem Kër është ashpërsu, punë e kanë dhënë 200 5.000 euro një dheve, një qënë dheve E ka ba startin, fillimin, pas ta i kanë dhënë kush në i bjetë, 200 dheve i ka Shumëzoja tje me 5.000 euro Sa pari ja kanë dhënë njërzve, për me evra Muh Dhe se në kanë zedë Allahu të bare kjo e tala Me bo pengamber të njërzimit Vullën e pengamberve Ja u ka bo shartë Kit pengamber dhe me besu Muhammedin Dashti mu konë pengamber Ademit, Nuhit, Ibrahimit i ka thonë Aja beson të Muhammedin ka thonë po vazhdo. Ata kanë dash me e vra Allahu që thon, ka thonë Kur'an Ua eki dukejde A me dhe unë i kumbatin ve kumplote Kjo rëzik A nda njëri ju duhet ta kuptonë dopsin e ti Likstin e ti sa është Sa shpejt likstohet Sa shpejt e ka plon dëmbelia Harot, hutohet Tha, o e ki dukejde Edhe unë ju kënë bakur, tha të në Kanë thonë djetarët, këja jet është prej vërtetimeve Për nga më berisë Muhamedi s.a.s. Shiko, e bugjeh li thojke Muhamedi s.a.s. ska djall Kam i humbë fara Ska djallaj Na kërra djem Ajë ska djallaj, visë që i ka ka Dhe ati kam i humë fara Dhe ngushtonin shpirtin e Muhammed e seserle me këta Kër njeri ju t'i dhu skidja, t'i ki më shfaros Adho u gjellu ala i tha In në shani e ke huel e pëtar Ajë cili për të t'i ki më shfaros Ajë ka më shfaros Këshu ka shfaros Shikon dunja sa thirët E shhedu enë Muhammed e Rasulullah Kitë dunja jenë 7 kontinente dhe duhet dëshmojnë nëse Muhammed është Rasulullah A kini pandu një me dhe në dikush Ebu Gjeli u konë buri mirë U me jep në Khalef u konë buri mirë Shka? I ka upë fara Andaj, a i cili të mbanë tyje Emrin, derin, kiamet Kusha? Allah u të bare kjove tjala Andaj e në këta jet ka arë O e e ki dukejde Drejtë për drejtë për emri ka arë Unë e thëtë Allah, unë e kam ju bë kurfa Para me ndo me e morë në dorë Allah u mi bë kom dërsa Allah nuk i banë komplot, pos atërë që bojnë komplotë. Thëtë Allah u gjellu ala, fë me hili lë kafirine, em hili hum ruajde. Ajeti fundi kësaj surëtë Allah u gjellu ala, jep ju ti pak afat, me hili hum, jep ju pak pa besimtare afat, lej pak, lej pak, letë knasin dhe let targëton, letë mendojnë se kanë me nahi këneve, em hili hum ruajde, prit ti pak, sa është dështë me pritë Muhammed jalej salatës selam, deri, i tij ka qopë ngëmir selam pingamber derë nshkatrimin e buxhelit sa kanë shkuar pas 10 vjet pas 10 vjet pas 10 vjet por Allahu xha ka e ka thujt pak ka thënë Abdullah ibn Mesudi ajo që vjen qoftë e, e largët ose sigur më kon sot Allah te dallo te bareke we taala emhilhum ruwida yap ykriminal ve pak afat let mendo oynata dhe let hamencojna ata na elus be allah te bareke we taala te allah uje le zlad na ban preator te zed endjek el muhammedin alayhi salatu wasalam ejo Armesh Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Elusme Allahu te bareke ve teala, ç'zotiunje lel jlalul tindriçon mendjet tona me kët libr të madh. Elusme Allahu te bareke ve teala, ç'zotiunje lel jlalul namunçon me manifestua imanin, islamin dhe jetën tona. Elusme Allahu te bareke ve teala, ç'zotiunje lel jlalul namunçon me kuptu Kur'anin me yecua ta. Elusme Allahu subhanahu wa taala, ç'zotiunje lel men, sai farkatet me kull donat apo çme kon punkt mira, ena do na vërtia apo luqorida wastahilullahi liunakum fastaghiruhu inahu huwa az-zahir